Du lyssnar på Skolsverige-podcasten som finns på skolsverige.com, icast och iTunes. Denna vecka så pratar vi lite om professionalitet i förhållande till när kollegor kanske inte alltid, enligt ryktet i alla fall, gör som de ska. Kanske. Och så pratar vi lite om statlig skola, lite böcker och lite annat. Smått och gott. Trevlig lyssning. Du här är Skål, Här sitter jag på jobbet och har det ja. e, Och du sitter hemma och har det gett. Igen så e, ses vi inte ansikte mot ansikte Men så får det vara Så får det vara, så får det vara Du har kungen och drottningen bakom dig, det tycker jag är gulligt Exakt, och man ska säga då för den som inte ser det Utan bara hör det utan Det är en inneramat kort på kungaparet Som pryder mitt personalum Som är en present från hovet Men det är en annan historia Ja, men jag tycker det, är, är, det. är spännande man, på en... man har en ja. skola där man får presenter från hovet I form av tavlor på kungen Ja. Så det, det finns en viss av skam det, men det, det pratar vi inte högt om. Vi gör inte det, vi gör inte det. Jag, jag det, det tycker jag inte vi struntar i det. Mm. Eh, annars flyter det på, bra. Ja, det flyter på. Det är en vecka till påsklov så det jag kan inte klaga. är ju också en regional grej. Nej, jo. Jo, lite man kan ha påskförlov före och efter påsk på något sätt. Men jag vill åka Okej. skidor. Vem? Jag tycker det är jobbigt att jag inte får åka skidor. Postlov och fråga skydd, det är trevligt. Det, det hade jag kunnat tänka mig också. Jag ska till Kalifornien på lovet, men det hörde för tidigt dit. Nej, men vad trevligt. Kalifornien. Kalifornia mm. Dreaming. Jag har aldrig varit i USA. Yes, yes, yes. Där ska vi åka någon gång. Och ja, podda. Det borde stå på din lista faktiskt, får man säga. Ja, Jo, men absolut. Framförallt eh, göra podcast på olika skolor där, det hade varit något. Eller hur? Det har varit fantastiskt. Och i, i väntan på att få göra det ja. så kommer här avsnitt 90 i 91. Mm. Eh, så. Och den fungerar så som de tidigare 90-avsnitten. För varför bryter koncept? Eh, säger jag, vi har inte vunnit någonting. Men, men eh, ja. Varför bryta ett koncept i alla fall? Ja, det är så att vi har lite nyheter och spanningar och så. Sen har vi i veckans tema. Och sen på slutet har vi en elevkrönika. Som det brukar vara. Precis som det brukar. Inget konstigt alls. Ja, vet, ja. Karin har du några bra spanningar på gång nästa här veckan, eller? lite smått och gott faktiskt. Den första grejen <trycklen> är ju att skolan eventuellt ska bli lite statlig än. Det var jag missat. <här> nej, la, nej Men man har i alla fall en organisationsöversyn av den de statliga myndigheterna. Ja ja, ja ja ja. och då det man det är inte samma sak. Jag vill jag bara in flicka. Det kan ju inte vara samma sak. Nej, ja lite kanske. Om man inte bara så att man skulle lägga ner skolinspektionen och gå tillbaka till den här mysiga Kramasmyndigheten som fanns innan. Typ. Det är bara min känsla. Äh, vad heter den då? S Myndigheten för skolutveckling, var heter det så? Jo, Jo, just det. Och ah. nej vi ska inte utveckla, vi ska inspektera. Och nu är det någon som har varit så här, ah, okej okay, kan vi backa tillbaka. Det är min känsla att det det kommer komma fram till. Men det kanske är en statlighetsutredning också. Ja, alltså, så saken är det. Gustaf Fridolin säger just det. Att staten ska inte bara inspektera utan också bidra till skolutveckling. Så det är väl de här parametrarna när de slåss emot varandra, de här eh, politikerna. Men utredaren då som eh, heter Kerstin hultgren –ska föreslå hur statens insatser för stöd till skolutveckling– –så effektivt som möjligt ska kunna komma huvudmän och verksamma– –inom skolväsendet till del. Vi behov föreslå en organisation av skolmyndigheter– –som innefattar regional närvaro på något sätt. Att de regionala ska vara närvarande i våra skolmyndigheter. Analysera och föreslå hur den statliga tillsynen av skolväsendet– –kan förbättras och organiseras– utreda eller föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan bli bättre och föreslå lämpligt huvudmannskap för sameskolan, skolstyrelsen, sameskolstyrelsens huvudmannskap ska utredas eh, och det här ska vara klart. Så det är sant det är att skolan ska bli statlig om man pratar om. <laughs> Så det är, det är sant att ja, ja, precis, precis. Nu ska skolan bli statlig. Kan man säga om det samma? Ja. Är kontentan av det och om man hoppar fram? I juni, ser du? Ah, okay. Ja, först juni. Eh, eh, du har de ändå några månader på sig. Nej, till 2018 alltså. Om ett år. Ja, ah, jag menar det, tack. Mm. <laughs> så så är det. Eh, det var den spaningen det. Mm. Ja. Eh, har du spanat någonting denna veckan Jag hade en spanning på gång idag. Häromdagen lanserades eh, Pedagog i Göteborg på internet. Mm, jag vet. Mister du de om det? Ja, jag vet. Ja, Fantastiskt. Jag har klickat runt det, där. Ja, det finns potential för det med Det är kul att Göteborgs stad delar med sig av skolutveckling Jag ger tumme upp på det ja. Jag vet väldigt lite om vad som händer i Göteborgs stad Och då jobbar jag 10 km från kommunen Så jag ser fram emot att få lära mig mer Om vad som händer i Göteborgs stad Jag tror att det är fantastiskt För att vi skulle kunna Höra någonting allihop Om vad som händer i Göteborgs stad för att jag är inte säker på att jag vet det. Och jag jobbar ändå i Göteborgs stad. Så det blir nog spännande. Ja, nej, man kan klicka runt och se vad som är förlåt. Oj! Här är det någonting på latin. Vad spänner du? Det är någon som har glömt att byta texten, tror jag. <laughs> ah, ja. det, det, det är vad det är. Ja. Eh, jag lägger en länk. Man kan gå in på pedagog.goodeborg.se mm. Det är fina grafiker att, och det finns säkert en massa bra innehåll i också. Jag klickade runt lite grann. Det finns intressanta filmer, artiklar... Någon bloggar och så. Det, det, ja. ja men det kan nog bli bra. Jag, jag, jag vet att hon frågade om man ville skriva där och så. Eh, mm. Men jag vet inte. Ja, ah, det blir bra. Eh, yes, yes, yes. Absolut. Men det var roligt att du spannar upp den. Det, tyckte jag, det gillar jag. Mm, absolut, absolut. Och med det sagt, det är inte mer att säga om just den grejen. Nej. Så går vi till dagens tema. Alltså det är lite, vi kommer att tangera lite känsligt område idag. Mm. Får man ju säga. Så vi, vi kanske borde börja med någon sorts disclaimer. Det här handlar inte om någon särskild person. Det handlar inte om någon särskild händelse. Eh, och vi är noga med att liksom, alla kan råka ut för att hamna i knepiga situationer kopplat till det vi ska prata om idag. Och det har nog både du och jag var med flera gånger. Så det är inte mer än så. Liksom, så. Nej, och just därför så är det viktigt att prata om vad man gör när man blir personen som får en information som man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Nej. Eller hur? Eh, nej, nej, men, alltså, jag, jag, jag, eh, jag var med om här om häromdagen eh, faktiskt en grej när, när våra elever sa att och, eh, det är faktiskt både lärare och elever kommer mycket för sent. Eh, sa, sa de då. Och det blir ju, när man får den i ansiktet så blir det jävligt jobbigt för mm. då börjar man genast tänka vilka lärare är det som kommer för sent? Vilka lärare har den här klassen för dumheter? Liksom. Mm. Och, och så genast så, så glömmer man bort det faktum att det kan ju räcka med att en lärare kommer för sent en gång. Så heter det ju, Bland, i en 16 åring hjärna, lärarna kommer mm. alltid för sent, eller hur? Mm. <laughs> ja, ja visst, visst. Nej, men precis. Och så kan det vara för de, de yngre också. Det finns en alltid en massa idéer om det. En del av dem är traditionella idéer, liksom så. Elevers föreställningar av vad som händer på personalrum, <går> för exempel. Mm. Men, men det där kan också vara kopplat som du säger till, till liksom, eh, grupperingar eller liksom enskilda händelser eller så som. Alltså, vi, men vi kan mycket av någon som jobbar i den delen av grundskolan det är där man liksom har de flesta lärarna har man ofta hela tiden man har samma liksom relation och så. många är kanske inte med klasslärare som man har sin klass typ hela tiden, mm. men så har ens elever ofta några relationer med några som de möter någon gång i veckan, det kan vara någon slöglärare, någon bildlärare, någon idrottslärare som, som de inte möter så mycket annars mm. är att det, det finns väldigt olika förutsättningar att jobba med att förebygga liksom situationer där eleverna säger att ah, det är alltid så här eller liksom, men det finns också mycket lättare att bara baserat på mängden tid. Mm. Få allt sånt utraderat på gott och på punkt. Mm. Så alltså kommer man in en gång i veckan, 40 minuter, och har, eller 60 minuter, eller 80 minuter av en lektion, så kan man dels vara den som alltid bidrar med bra grejer. Man kan också vara den som är så där. Men han blir alltså arg, eller hon är alltid sådär. Eller så. mm. För att man kan ha en eller två dåliga lektioner på rad, och då är det intrycket av två veckor. Liksom. Nej, men precis. Med, med, medan jag kan snittas så här, om jag undervisar 18 timmar i veckan bara för att ta några siffror, så, så kanske jag har. Nio timmar per grupp typ. så. Mm. Vilket innebär att jag kan ge. Alltså, så har jag ändå. Ah, ja. Fakit, vem bryr sig? Jag har åtta till. Mm. Medans, liksom, jag måste ha mer eller så. Skit man hade mer tid att ta igen. Medan liksom, eh, de kollegor som kommer in någon gång ibland har det mycket svårare att vända upp det. Och tycker jag tänker mig på gymnasiet. Är det bara sådana kollegor? Om man ser hårdare. Ja, men vi, vi träffar, jag träffar ju mina klasser två gånger per vecka. Liksom. Och det, och det är ju naturligtvis så samtidigt som man ofta träffar dem i ett samman. Alltså det som är svårt tycker jag när man, man hamnar i sådana situationer att när, när det blir en konflikt mellan elever och en lärare och man får den här informationen. För man vill ju inte å ena sidan säga tala om för elever att där har ni fel, pang, bum. För att då är det, det mm. kan ju vara någonting som vi faktiskt måste förbättra. Någonting som vi alltså Lyssna på kritik. Det måste vi ju göra. Och sen är inte mm. 17-åringar, 16-åringar, 11-åringar, 8-åringar, 13-åringar helt alltid så smidiga på att ge kritik eller feedback. Det är ju inte alltid alla vuxna människor heller. Nej, nej, nej. nej. Men, men de förtjänar ju fortfarande betagna på allvar. Och så, så att det där blir professionellt dilemma och så, som ändå är ganska intressant att nysta i. Mm. Vad gör man när, när elever Eller föräldrar, eller jag vet inte vem kommer och berätta saker om kollegor som är så där: Ah, det här låter inte så bra. Nej. Alltså, det finns ju olika vägar att gå. Om man ska hårdare så kan man antingen vara så där: den personen som liksom backar kollegor i alla lägen. Mm. Så. Inte den personen, det, alla, alla borde väl vara den personen. Mm. Men liksom, antingen kan man säga: Ja, fast det där var nog inte så, det fanns säkert något annat det. Eller, Eller så går man andra vägen och tänker så här oj, det här vill jag inte liksom fläckas ner av. Nej. Så då slänger man vem som helst under bussen för att inte själv vara den som <laughs> råkar gilla ut. Så ja. Det är ju en grej. Mm. Jag sätter oss en del rektorer för exempel. I en, inte några konkreta fall, så, men, men, men man kan ju ändå liksom se chefer framför sig som är på det sättet. att För att själv hantera det så liksom slänger man med men inte det. den som försvarar sin personal. Så. Mm. Ja, men absolut. Och det vill man ju inte. Samtidigt som man vill. Alltså, man vill ju att det reds ut på något sätt, tänker jag. Ja, ja visst. Äh, och... Jag tror det var du som sa det förra veckan tänkte jag tänkte på när du klippte. Att liksom, så här, förr i tiden så hade man aldrig kritiserat Nej. Alltså, så här, skolan eller sina lärare. Eller så det var ingen som hade liksom haft vett att ifrågasätta det. Nej. Och, och det är det inte kvar längre. Idag är lärare ändå en grupp människor som man får ha motståndlig åsikter emot. Liksom, mm. Man får ifrågasätta deras omdöme eller så utan att det uppfattas som någon sorts social stigma och det leder till mycket problem men det finns ju någonting skönt i det också alltså om man ska se hela liksom, hela 360 graden Ja, det är klart att, alltså, men, men jag tror ju fortfarande så här att det handlar ju om att reda ut vad är det som pågår här i den här situationen, för precis som jag sa förra veckan så finns det ju alltid en förklaring Mm. Till ett beteende. Om det är någon som faktiskt. Det, det finns liksom ett beslut. Man behöver inte hålla med om det beslutet. Men det finns alltid liksom en förklaring eller liksom en, en idé om varför saker och ting har gått som det har gått. Men när man väl har fått den informationen. Mm. Eh, alltså på utvecklingssamtal eller på så här. Eh, eller när i förtroende som någon elev. Mm. Eh, för ett tag så hade jag... Så här, jag, vill inte, jag vill inte höra om mina kollegor. Det får du ta med någon annan. Den blir ju inte mm. heller bra. För att om jag skickar iväg... Det, eleven, vem annan skickar de till? Bara någon annan kollega eller skickar de till nej, den direkt personen berörde, Eller till den personen. Ta ja. det med den personen direkt. Men det blir ju inte... För att få man ett förtroende och det berättas ja. förtroligt då måste jag ju som professionell ta eleven på allvar. Absolut. Och, och det, alltså, ett bra första steg kan ändå vara att fråga så här, Har du pratat med den här personen om det? Mm. Men då tror jag man måste göra det på ett sätt som inte är, fråga, är alltså, På något sätt antyder att det här borde ha gjort det innan du kom till mig utan så här för, bara för att förstå liksom, händelseförloppen och För det, det är också så någonstans du kanske också är beroende vilka elev man har ålder och ålder Men det kräver en viss portion mod att säga till vissa äh, lärare liksom, Hallå, den där grejen tyckte jag var oschysst Eller den där Eh, så. jag kan ta ett superkonkret exempel mm. jag hade en elev som kom till mig för en obestämd mängd tid sedan så och berättade att hon hade varit med om en grej där en person hade liksom hängt upp saker eller liksom stött ut saker eller liksom här, eh, skapat någon sorts utställning så, med, med grejer som alla hade skapat mm. och hade frågat liksom, hade, så, vem har gjort den här? Ja det är jag eh, och frågat sig vill du hänga upp den så, nej nej jag tycker inte den är så fint så. Mm. Och då hade den läraren sagt, okej, okay, men du gör inte det. Och lagt undan det. Mm. Och det uppfattade eh, den här eleven som att läraren höll med om att den var ful. Och tog illa vils över det. Ah. Eh, och kom till mig och berättade <laughs> och, och, och jag kan ju bara säga ja, uff, en miljard gånger i mitt yrkesliv har jag gjort precis den grejen för att det är klart man inte skulle vara säga jo jo det är klart vi måste må må det här. för att det i sig hade kunnat vara liksom så här, mm. att utmana någonting så. medan samtidigt den här personen hade, var kanske ute efter just precis den grejen så är det bara mm. min första fråga är naturligtvis, har du sagt det till den här personen för jag vet att det är en person som inte har problem med kritik på det sättet så och de säger nej, nej jag vågar inte och du får absolut inte säga någonting heller och, och det var såhär okej okay. och du gjorde inte det för att det var liksom en grej och, och du fick mig börja fundera på såhär, vad är det egentligen som är syftet med att gå och berätta för en annan lärare hallå den här läraren gjorde en liten grej eller en stor grej eller vad det är för något v vad är det som är motivationen bakom när man gör det för det kan ju vara så hallå jag har varit med med en grej som inte känns bra där måste vi fixa mm. och då kan det vara att någon har <laughs> inte velat hänga upp en teckning nu eller någ grejer du har ut det. Det kan vara något mycket större såklart. Mm. Men det kan också bara vara att du liksom, får det bekräftat. Okej, jag förstår det. Vad jobbigt det var. Nästa gång tänk så här, eller jag tror att du kan säga det till en personen utan att den personen blir arg. Eller liksom, vad som helst. Men det kan också behöva vara så. Okej, okay, men bra, då har jag hört det. Det kan faktiskt vara det som är syftet också. Bara det, liksom. Gissar jag. Ja, men absolut. Samtidigt så tänker jag så här: Är vi duktiga på att ge feedback till våra kollegor? är vi duktiga på att, alltså jag menar vi är vuxna i det här sammanhanget du skulle ju kunna prata med din kollega även om inte eleven ville det för att, för att ni är vuxna i det och tänka att eh, alltså det här med att ge feedback jag inbillar mig ibland att, att alltså både positivt och negativt när en lärare mm. gör någonting bra som man ser går man säger det då och när någon gör någonting för då har man ju också kapital att säga du, den där andra grejen, den tyckte inte jag var så bra förstår du vad jag menar? Nej, precis. Vi Får gå tillbaka till något som du sa i Hade man kunnat göra så, om, om, om man har en elev som säger så här, ja, nu har jag berättat den här grejen, jag vill inte att du går vidare med det. Kan man ändå göra det? Du sa det sen, men du skulle kunna prata med din Du skulle kunna prata, om du bedömer att det här är ett missförstånd så skulle du kunna prata generellt med den kollegan. Det var jag kom på? Mm. Jag hamnar i en ja. situation. Ja, precis. Det får ju något sånt ja, Alltså att, att man funderar på om det här faktiskt är... Fast, och då är det ju det här igen som man ofta hamnar i, som jag ofta glömmer. Och det är ju det, vad har mm. man för roll när man är kollegor? Eh, när alla är, alltså det här hierarkiska. Jag kan inte tänka så, har man en roll att göra sina kollegor bättre? Ja oh, det är verkligen en intressant, en intressant fråga för, för en del här skulle nog svara nej på den mm. utifrån att liksom, en förståelse av att säga, men jag är här för att jobba med mina elever och liksom, det är chefen som är ansvarig för att eh, personens ska mm. och att en, en del skulle nog tycka att det är mest professionella är att hålla sig borta från det mm. eller alternativt liksom vara såhär eh, försöka stryka med oss eller liksom skulle aldrig någonsin ta det med en kollega för man tycker att det är en jobbig diskussion eller att man, man är rädd om kollegor och känslor med något annat Medan andra mycket väl skulle säga att ja, det är en del av ett ansvar man har som lärare. Att göra lära varandra bättre. Och, så. och jag undrar om, man har, om det finns en, en, en koppling mellan så, hur man själv vill bli behandlad det och hur man behandlar andra. Det är inte jag alls säker på. Det kan mycket väl vara så att man är helt okej okay med att själv ha en kollega som säger du nu, nu berättade Karin att hon tyckte det här och det här. eller så. Mm. Och man kan veta hur man tar den diskussionen själv men skulle inte applicera det på andra av någon orsak. Eller alternativt tvärtom, att man, man är den, gärna den som ser till andra människor säger att liksom, äh, men hallå nu är det sådär och sådär, utan att äh, själva mogen för att ta alltså, den, är med? Ja, ja, ja, men precis. Sen, det, det är fascinerande då, hur det funkar. Liksom. Ja, och, och samtidigt så tror jag vi är dåliga på jag vet inte om det är svenskt eller om det är, någon, eller om det är bara mm. mänskligt det här, att vi är dåliga på, mm. för jag, jag uppskattar ju jag, jag tycker ju hemskt mycket om när jag får både Positiv feedback men också även... Men du, har du tänkt på att du faktiskt... Du hade en, jag mm. har en, en teaterlärare som jag är, som jag är mm. en kollega med som jag tycker hemskt mycket om som kom mm. till mig och sa Karin, alltså på allvar när du pratade framme stå på hela fötterna och håll ihop händerna. Du fladdrar för mycket, man blir ju nervös. Och det sa han ju av... Och det är ju helt sant, för jag var ju skitstressad Av den situationen jag var i Och jag fladdrade ja, och, bara, och, då, och då när jag tyckte jag fladdrade för mycket Då tryckte jag händerna ner i byxfickorna Och då så, så menar han på det Att det är ju det gräsklaste man kan göra För det är så tydligt att man då försöker mm. hålla reda På sina händer Och att man inte trycker det Man signalerar liksom massa <laughs> grejer Och det var en sån underbar feedback på Att jag, jag blev ingen bra Helt enkelt. Jag var ingen bra. Jag var kass för att, eller inte det jag hade att säga, utan på sättet jag sa det, blev det inte bra. Men att få Nej. den feedbacken, jag tänker på det jätteofta ofta nu mer att jag, jag har tränat på vad jag ska hålla när jag måste hålla fast händerna. Att jag inte ska knöckla ner dem i byxfickorna för att det, mm. det ger, utan hålla dem istället i varandra. Som någon pastor från... Jag vet inte, men det blir bättre. Det blir ett mer förtroendegivande. Ja. Och, och sån feedback måste vi ju ha i varandra. För ofta är det ju ja. så att vi... Eh, oftast är det ju så att vi faktiskt... De här eh, grejerna vi gör som, som elever upplever eller klagomål som elever upplever eller mm. sådana saker som de då kommer och berättar och säger att men den här läraren är så dum. och Det är ju saker som faktiskt... Det är ganska enkla åtgärder och som inte, det ligger säkert någonting i det men det är ju inga stora grejer oftast. Det kan vara väldigt enkla saker och åtgärder, men, men det kan också vara inte så enkla saker och åtgärder. Och någonstans måste man ändå tänka sig när jag kopplar mig in som chef och kopplar mig ner andra människor i, i den processen såklart så måste det vara. Men, men samtidigt, visst, jag hör vad du säger det, det, hade man haft ett, ett öppet klimat och så, där man också pratade med varandra om det för jag tror det finns en prestige dimensioner där som kommer från arvet av vårt yrke. Liksom mm. Vi är vana att jobba väldigt mycket själv. och Det här är ett yrke som betyder väldigt mycket för folk. Och liksom, mm. Lite som när vi pratar om arbetsmiljö. Att liksom, eftersom det här jobbet är så förbannat viktigt så är det för oss viktigt att göra ett bra jobb. Mm. Så skulle man någon gång hamna i en situation där man känner att här, just nu gör inte jag så bra jobb som jag hade kunnat göra. Så är inte det självklart tror jag att alla människor är intresserad av att höra det. Det kan vara för att man vet om det själv mm. och man känner sig det här är jobbigt med att prata om eller så kan det vara att man, man liksom är i en situation där man faktiskt inte ser det som andra människor ser. Och tänker att så här, det går ju bra för mig nu. Och så kommer någon djävul och säger att jag gör gjort fel. Mm. Alltså, det, och, och det kan vara irriterande. Liksom, så, så, så jag, tänk, jag förstår ändå poängen med att liksom, vara lite försiktig med det. Mm. Även om absolut det hade varit skönt om vi kunde ha mer öppna klimat. Och, liksom, ja. Det hade nog varit utvecklande. För, och jag tänker sen när du berättar om historien om din kollega som är inne och kollar och sen säger så här, stå sådär, prata sådär och så. Det, I min värld är det ju någonting som, när jag var lärarstudent så var det någonting som min VFU-handledare, Sven, alltså inte läraren jag jobbar med utan han som kommer ut och kollar mig och examinerar mig och, och så. Han sa sådana saker till mig. Mm, så. Och då tänker jag så om man har det under de fyra, fem åren när man blir lärare. Och det är ju pirrigt, det är jobbigt Men det är också jävligt utvecklade Varför har man inte det sen när man är lärare? Nej men precis, nej men absolut inte Och det, det är ju också sådana grejer som gör en eh, Och det är ju inte så, Vi är ju jämnbördiga, jag och, och den gode klassvillan Vi är ju jämnbördiga i det Men itifrån mm. liksom att vi, vi, är liksom, vi är lärare båda två och vi har, men, men han har varit lärare längre Och han är lärare i teaterämnen Och därför så vet han vad han pratar om det, det, ja. det är ju, och jag lyssnar jättegärna på det, och, och jag liksom, det. Men däremot så finns det någonting som är intressant. Och det handlar ju om den här... Feed, det finns någonting som heter feedback trappa, har jag fått lära mig. Och det var roligt att det blev ett oh. amerikanskt R på det. Trappa! Mm. <laughs> men feedback trappa. Alltså det här hur mogen man är för att ta emot feedback... Och, att det, och det beror på vilken miljö man faktiskt, precis som du säger att det finns liksom, att först går man i försvar eller man blir arg men alltså där man vill vara och där man ska vara är ju att man säger okej, okay, jag hör, jag förstår att man har någon slags förståelse, det är det fjärde steget då har man kommit långt i att ta emot feedback att jag förstår och sen bestämmer man sig för vad man vill göra själv man bestämmer själv om man vill ändra eller faktiskt ha kvar det man har gjort att man tycker att man har gjort rätt men att man ändå lyssnar in den andra personen mm, mm. och det är ju där man vill vara tänker jag i ett kollegium att man är på en nivå mm. att nu är det så att de är jättariga i klass 3b för att, mm. för att det pågår en konflikt här där. och de är jättariga på dig kan vi prata om det på något sätt? Varför är de arga? Mm, mm -hmm. Och att vi tillsammans rättar ut det. Så att man kan vara den där förtroliga. För det är inte lätt för en, inte för någon i skolan. För vi har ju ändå någon slags makt över eleverna. Att de väljer någon annan att komma. Och jag tänker att man alltid... Någon av oss får förtroliga mm. samtal av någon, om någon annan kollega. Att man får ja, det här... Ja, ja, ja. Och det är alltid så att men oavsett hur... Inom jättestor okej, bra man är som lärare. Så är det fortfarande så att det kommer finnas elever ja. som hellre går att pratar med någon annan. Och så måste det vara. Ja. Det. Och då ska jag tänka mig att så här, Har man ett part i sådana tillfällen som är tydliga, liksom, där, mm. där man får liksom bita sådana här diskussioner med varandra, mm. så tror jag, eller det man får hjälpa att förstå vad som är grejen med, dem, med ens studenter, man får hjälpa varandra med det, mm. så kanske det också skapar en jämlikhet i det, så som du beskriver. Mm. Det kanske är så. Du och din kollega ni har haft tillräckligt många utbyten liksom, mellan varandra. Du har förklart sökat för honom. Du har förklart för er och så. Eh, där, där han har fått sökat för er och så får ni liksom så att, att ni har den relationen det är rimligt nästan. Att det kanske är så. Man bygger upp den erfarenheten. Och det handlar lite om tror jag, hur man ser på elevgruppen som en gemensam elevgrupp. Eller om man, här är jag och mina. Hur många elever man nu har. Och liksom. alltså, man, I ett system där man jobbar mer själv tänker jag att man också ökar prestigen att lösa det själv. Eller att liksom vara en bra lärare mm. Mm. för de eleverna du har. Mm. För men det liksom. Då är du ju misslyckad. Med det uppdraget du har. Om du inte når till varenda. Om man är två stycken som för exempel delar på en större grupp. Mm. Så tänker jag att det finns större flexibilitet. Att liksom passa frågor mellan varandra. Eller passa liksom elever mellan varandra. Eller passa föräldrar. Vilket också är en sån källa till. Sådana diskussioner tänker jag. Ja och jag tror att om vi har en kollegialitet. Mellan oss, där vi har ett förtroende mm. mellan varandra. Där vi faktiskt på något sätt ser att vi, har, vi är för skolan här för att ge den bästa möjliga utbildningen. Och det är inte bara mig och mina utan att vi mm. har en kollegialitet och en, att man, man uppskattar varandras mm. professionalism och varandras kunskaper. Då får man ju det här utbildet som man faktiskt känner att shit, jag kan utvecklas och jag kan ta den här kritiken utan att jag känner mig påhoppad eller kränkt eller måste gå mm, i försvar. Mm. För att, ja. det finns ju lägen när man går i försvar utan att man hinner tänka på det. Ja men jag skulle bara, uh, du vet, mm. det här. Uh, och det, det vill man ju undvika. Man vill ju faktiskt vara i det här att ja, jag hör vad du säger. Klokt. Bra. Och så gör man vad man vill med den feedbacken sen. För jag menar det är ju inte säkert att eleverna har rätt, men men ja, sällan, de har rätt. Följ på och säga. Nej, jag förstår. Nej, nej, ja, nej, jag vet inte om jag ska säga att de sällan rätt. Jag skojar, jag det är klart att de har. Jo, jag förstår det. Men, men jag tänker att det, är men, men, men det finns en poäng i att man kan tänka att det finns lite olika rutiner runt det i alla fall. Mm. Alltså, jag, jag bara funderar lite så här, Nu har vi väldigt mycket fokus på individnivå och så, Men vad finns det för organisationsdimension av allt det här? Men jag, det var lite som du sa innan, tänker jag. Det här att Jobbar man två personer, är man organiserad så att man är två personer i ett klassrum? och har sina elever ihop eller är man organiserad så att man faktiskt eh, liksom träffar sina kollegor att man jobbar tillsammans med sina kollegor man har ett gemensamt fokus ett gemensamt mål eh, då, mm. då kommer ju den här kollegialiteten och professionalismen automatiskt och det är ju det här som är så svårt tänker jag att vi är ju inte så ofta organiserade så utan ofta blir det liksom små subgrupper där man har hittat... I alla fall inte på gymnasiet. Jag vet inte hur ni har det. Men på gymnasiet mm. blir det ofta att man liksom allierar sig med de man gillar. Och sen skiter man i resten. För att man inte är organiserad. Och man behöver inte jobba med varandra. Eh, förstår du hur jag tänker? Hur ja, har ni jag det? Jag förstår lite vad du menar. Inte eh. riktigt samma. Eh, tror jag, alltså, av tradition så tror jag att det finns en mycket större förståelse för att i, i, liksom namn eller säga, för att minska liksom, känslan av utanförskap så är mycket mer styrt. Mm. Vilket gör att jag tror att man liksom har inte alls den möjligheten att välja bort folk eller alliera sig utan så är det tvärtom att man ganska här, förväntas lära sig ett samarbete med alla liksom så. Att det är en förmåga som präglar. liksom så. Mm. Bland alla lärare? Ja bland lärare men, men bland elever eller bland liksom, överhuvudtaget liksom så att jag tror att är. Nej, jag tror inte det finns så mycket möjlighet att säga att jag vill inte jobba med den. Säger, nej, det kan inte jag riktigt säga att det händer. Liksom, Men det är också för att, för att våra skolor generellt sett är mindre. Och för att mm. vi har liksom mycket mindre team. Så. Men Min skola, vi är 25 personaltyp typ. Mm. Hälften av oss är grundskollärare. Och en del av oss har bara behövt för vissa åldersgrupper. Och så, så att det är inte jättestora möjligheter utan liksom, av praktiska skäl så är det så här. Det här är en grupp som behöver lärare. Du jobbar med dem. Ja men precis, och medan eh, vi har ju, vi, jag jobbar jag är ju inne och stöker i så många klasser jag har en kollega nu som bara har två klasser, men hon har väldigt många ämnen i dem det är otroligt mm. ovanligt det är så här det händer. hon har alltså bara 60 elever 64 elever i rullarna. samtidigt, jag, jag har ju ofta 200 liksom mm. <laughs> och det, det är ju en sån, i alla fall så har man ju liksom en 5-6 olika klasser på gång samtidigt. Och det är ju en väldig skillnad i, i hanteringen. Och då hinner man ju inte heller jobba med alla de lärarna som är i den, de klasserna och få den fokuset. Så där har vi en skillnad men jag tror ändå att det är en utmaning för gymnasieskolan att skapa den professionaliteten som man kanske har i yngre åldrar. Ja, nej, men jag, jag hör väl med det. Eller vad du säger. Det är, så är det verkligen och, och jag kan säga se lite om det kommer till liksom, jag inbillar mig att förskollärare som jobbar i team av tre och har lättare mm. att liksom eh, ha de diskussionerna ännu mer än vad vi gör även om det, det finns en progression där men, men det är ändå intressant att fundera på så vad finns det ur ett organisationsperspektiv vad kan vi göra jag för säga... det och vad kan huvudmän göra för det jag tror mm. att vi har en kultur där man avkräver mer och mer personligt ansvar för, av lärare och av skolor och, så, och av rektorer vilket gör att liksom man tar färre risker eller man är beredd och ge elever mindre utrymme. Så. Ja. Det en superkonkret sak. Så här, förra året fick mina elever eh, vara själva på skolgården på morgonen. Det gick bra att komma 20 minuter innan skolan och varannat så kom de på och hämta oss. Mm. Eller liksom, så här, om de kunde komma in i klassrummet sätta sig och läsa eller rensa sin bänk. eller så Inget av det finns i kvar nu. För att vi har tillsynsansvaret. Men, så här, om någonting händer då får vi skit. Då måste vi göra det här. Vi måste ha vuxna ute. Folk med västar, de måste stå alla på samma ställe. Vi ska, så någonting försvinner i det och jag tänker att det hänger lite ihop med precis den här grejen att liksom, man kan bara gå så långt för att ha ryggen fri i sådana här situationer och samtidigt är konsekvenserna av att inte ha det att man kan få vara med om jäkligt tuffa grejer Ja, och samtidigt som jag tänker att för jag kom på det, att det är inte säkert att bara för att man är placerad ihop så jobbar man bra ihop utan snarare är det ju så att det är, är det ju en ledarskapsfråga precis som du säger. Att även om du blir organiserar en förskola, tre stycken, ni är ett team ihop. Så jobbar ni ihop. Det kommer ju inte att hända. Och bara för att det står tre människor på skolgården innan så kommer de ju inte jobba automatiskt bra ihop. Nej. nej, nej men, men man lär sig nog att göra det, tror jag. Man har anledningar att göra det. Man har liksom ett... Mm. Ett, en kontext för att göra det. Mm. Alltså ett system där man alla har sin har varsin eh, kurs eller sin klass eller så så finns det mycket, mycket lättare förutsättningar att gå och gömma sig och aldrig ja. behöva mötas någonstans. Jo, det är sant. Tänker jag. Mm. Men vi får fundera över den där organisationen, tycker jag. Ja, det får vi göra och det där får vi ta och fundera på längre fram för nu är organisationen sådan att tiden är slut Ja, och vi ska lämna över till elever som pratar om något, eller hur? Yes, elever som pratar om något Så blir det Har det gott, vi hörs Hej Jag heter Smilla och sitter med Jonna och Ida vi har nyss på ett sjuan, så vi gick alltså upp till högstadiet nyss. Och nu tänkte vi prata lite om skolan på den här podden. Min roliga skolan. Äh, så här ämne. Då. Ja. Äh, I så fall idrott. Äh, svenska och SO. Ja, jag tycker idrott också. Ja. Varför tycker ni om de ämnena? Ja, jag tycker om svenska och SO, för att det är väldigt så här lugnt och man kommer in i arbetet. Det är så fokus. Ja, ja. Skönt med tysta... Ah. man får så om till hur när det är så här rörigt, rörigt mm. och så här mycket runt omkring. På idrott eller men då får man typ så här, springa av sig. Ah, men det är skönt. är skönt att så här kunna få ta typ röra på sig istället för att alltså, på lektion då flesta andra lektioner sitter man ju mest still och typ jobbar på med ah. typ saker. Då är det bra med idrott två gånger i veckan en timme. Ah, så, är så är man kan så här springa av sig så här, röra på sig så. Jag Ida och Jonna tackar för oss. Och ja. kolla in Sofie Lundspaper paper där vi alla tre är delaktiga och, och skriver arbetar. saker. Och vi, det kommer nog komma upp lite olika artiklar från oss snart. Så det är bara att hänga med vårt arbete. Och hålla utsik. Ja. <laughs> okay, tack för att ni lyssnar. Hej då! Vi här i